Slavosovia a 85 -a, pentru împlinirea poruncii întâia. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din iubire ne-ai poruncit. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei, iar noi din robia păcatului, prin Fiul tău am ieșit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Plin de grijă neprevenit, Să nu ai Ați Dumnezeu în afară de mine și de vicleniile demonilor, ascunși și în secte, în lepădații de la Ortodoxie neferit, când ei, în mintea și voia lor, un duh viclean la răzvrătirii, ca ireticii lui Valam, și-au făurit: Al lui Aslavăție, Tatăl nostru, Te iubim și-ți mulțumim. Fiindcă prin Fiul cel iubit, legea iubirii nedăruit, atunci când cau pe o vie, în Egipt l-ai lui a slavăție Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim. Fiindcă roada viei tale ai cules atunci când ciorchinii bisericii biruitoare, ca tămâia și smirna, i-ai ales, a slavăție Tatăl nostru. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din minciuna demonilor ascunși în idol, neamul tău sfânt l-ai scos. Iar pe noi, dintre idolii lumii care conduc neamurile, ne-ai întors. Aleluia slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de slujbele pierdătoare de suflet și din calea celor puternici ne-ai ferit, la tine ne-am închinat, la tine ne-am rugat și ne-ai ascultat, la tine ne-am smerit. Aleluia slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe conducătorii trufași i-ai prăbușit și neamul nostru, să se închine la duhuri, la chip și la lucruri lumești, n-ai îngăduit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te-ai și mulțumim, fiindcă sensul vieții veșnice în adevărul tău pentru ortodoxi care te iubesc, l-ai descoperit, iar celor repădari de la Biserica Ortodoxă l-ai pecetluit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și mulțumim, fiindcă în legea ta taina și înțelepciunea ai ascuns când sămânța iubirii în adâncul ascultării ai pus. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă neamul nostru, la dreapta credință, l-ai chemat și destinul nostru, prin Sfântul Apostol Andrei, ne l-ai arătat.